Тужив він за волею, а мусив годувати дрібних дітей брата, котрого забили на війні. Нарешті смерть, чорна заздрість, знайшла четвертого копача – Ждана. Не завидів він багатим і вельможним, лише сусідові, побожному і доброму чоловіку, котрого всі любили. Ці рани заболіли так, що не могли їх стерпіти. А чотири смерті в образі жалю, страху, туги й заздрості злились в одну і кинулись на мене отрока, щоб зжати. Я цього не сподівався, та й були вони невидимі. Я лише відчував їх у звуках, які тисли мені на серце, вони вказували на мертвих копачів: Дивися, що тебе чекає, коли ти виростеш, чи не ліпше віддати нам свою людську душу що її ніхто не цінує, собі лишити ліпшу, якій невідомі ні страх, ні туга, ні жаль, і вона не завидує, а її лише завидують. Та я не міг їх розділити і не встиг спізнати, бо був ще зовсім малий. Я подумав, якщо ті голодні смерті вирвуться з-під земелля, то всі чинці накладуть на себе руки. Ну, хай не всі, але багато що вважається великим гріхом. Ні, то не гріх. Виспівувала мені смерть то солодкий сон, то полегкість. Ти мусишся знати, дати нам трохи свої сили, щоб зробити людей щасливими. Свічка впала і погасла, а я не мав огню. І сидів у темряві, пронизаній невимовним розпачем. Хіба, подумав я, у світі мало інших смертей. Люди вмирають з голоду косить їх хморовиців, убивають на війні. А проте, як хтось просить собі смерті, вона не приходить на їхній поклик. Вона завжди несподівана. І в Біблії сказано, ніхто не знає ні дня, ні години. Я не боявся тих смертей. Однак вони не давали мені спокою, вишукуючи, як до мене дістатись. Проте вони були вже знесилені. І тут я подумав. Тож ворожби, та не смерть. То він придумав усе, бо хотів погубити чотири людські душі, які ще могли б спастися. Але навіщо? Ні, того я не міг зрозуміти ні тоді, ні тепер. Заради чого гублять людські душі? Я вийняв сопілку і зіграв тієї співанки, якою вколисував себе на оборозі. Може, смерті заснуть, але більше, аби перебити ті нелюдські тужливі звуки. Я ще не скінчив гряти, як уже сон склепив мені повіки. І разом зі мною поснули жаль, туга, страх і заздрість. Вони самі по собі, і я сам. Я спав у землі, як у могилі, і прокинувся від лютого голоду. Пішов до виходу, побачив світло, що пробивалося крізь дошки. Дякувати Богу настав день. Я почав стукати, далі кричати, але ніхто не йшов. Дошки я не міг відірвати. Дивно, що виходу ніхто не пильнував. Певно, думали, що я не вернуся живим. Кругом панувала тиша. Не чути було цюкання сокир, криків, мулерів. Я кричав, доки не захрип. Церква ще не мала даху. Тому я бачив крізь дошки синє весняне небо. Нерухоме, бо на ньому не видно було жодної хмаринки. Раптом я почув стукіт кінських копит. Хтось в'їжджав до монастиря. Чи не князь Лев Данилович, почувши про напасть, вирішив прогнати нечисту силу, освячену зброєю, як Юрій Змієборець. То виявилися люди з замку котрі запримітили щось дивне і нічого не знали про затіюченців, у якій я в богі служка мав зіграти головну роль. Я щосили закричав, «Дякувати Богу! Тут хтось є!» Почув я радісний голос стражника. Що ж виявилось? Стражники помітили згори, що уже два дні монастир не подає жодних ознак життя. Не курився дим, не видно було людей. Коли вони приїхали сьогодні в полудень, чинці спали в келіях, муляри на сіні, худоба в стайні, бджоли у вуликах. «Гей, хлопче, хто тебе тут закрив?» – дивувалися княжі вої, знявши важкі дубові дошки. Я мружив очі від світла посміхався. У хроніці монастиря було записано – ніби злий дух приспав чинців на два дні, але ніхто не знав, що ти зробив дев'ятилітній отрок без жодного злого наміру. Спершу мені не повірили, що усе скінчилося. І я, махнувши рукою, подибав на закляклих ногах на кухню, де з'їв все, що тільки знайшлося. А потім запхався у куток за піч щоб мене ніхто не чіпав. Добре обміркувавши ситуацію, я вислизнув непоміченим позадровітню. Спершу я хотів побачити ворожбите, та на місці його хишки